Lejet af Tro på for evigt med Pernille Strøm Øster og Jeppe Wad Vester. Hej Pernille. Hej Vi har lige haft besøg af Line Kirsten, der mistede sin søster, da hun var seks år gammel. Søsteren var tre år gammel. Og... Line Kirsten er øh, radiovært inde på øh, P3. Det vil sige, at jeg kender hende. Mm. Øh, vi arbejder det samme sted, og øh, jeg, jeg kommer til at omhandle hende som LK et par gange, og det er simpelthen bare er ren Så ved du det. Ja, tak. Men Line Kirsten har lavet en podcast omkring det her tab, der hedder I min lomme ligger der en sten. I min lomme ligger en sten, tror jeg, sådan er. Og øh, hun fortalte, at hun har lavet den her podcast, fordi hun manglede nogen at spejle sig i. Og så kommer jeg jo til at tænke på da du i sin tid startede vores podcast. Var det egentlig samme, sådan samme tanke? Ja, det var, da mig i juli startede podcasten, altså, jeg kan bare huske, at jul så fattede mig og sagde, jeg har tænkt på, at jeg gerne ville lave podcast, og så sagde jeg til hende, at jeg har tænkt fuldstændig det samme. Og sådan, så det kan godt være der, at det ikke var nødvendigvis, fordi jeg så gik rundt og tænkte, at jeg mangler nogen at spejle mig i. Men da jeg tænker tilbage på det, at jeg mistede Jonas, var det jo præcis det, jeg sådan famlede ud efter. Altså jeg husker, jeg søgte på det på nettet, og øh, altså sådan, jeg, jeg var så hungrende efter at læse om nogle fortællinger, der kunne minde om min egen. Så det har 100% været en stor del af det, at det var det, mig Julie gerne ville skabe for nogle andre. Så sådan det... Øh Ja, det kunne jeg fuldstændig genkende, da Line Kirsten fortalte om det. Mm. Og øh, hvad med afsnittet? Hvad sidder du har af tanker? I er begge to mistet det er søskende? Jeg synes, der var virkelig mange der var virkelig mange fine fortællinger, og jeg synes virkelig, det var spændende at høre om det der med, for selvom I begge to har mistet en søskende, så var jeg 19, og hun var 6. Altså det der med, jeg ved ikke engang, om jeg inde i mit hoved kan, kan have nogen minder fra, da jeg er sådan 6 år andet, end nogle brudstykker, og hvad har man fået fortalt? Så det der med, at... At jeg kan huske, eller har flere gange haft den der følelse af, at jeg er så bange for at glemme min fortælling om Jonas, og glemme små detaljer. Men tænk det der med, at man ikke er ældre end seks år, og sådan de minder, man har, er så begrænset, og alligevel er det jo definerende for resten af ens liv. Og jeg synes, det var en virkelig fin snak, også da du på et tidspunkt spørger om sådan... Fordi det er noget, der har fyldt rigtig meget i den her podcast, det der før og efter, og hvordan man kan føle, man har mistet øh, den der ungdomsnevitæl, som vi kalder det, eller den der udødelighed. Man har mistet troen på for evigt, og hvordan Søren det er misten miste den som seksårig. Det synes jeg var vildt fint at høre hendes tanker og refleksioner omkring. Hvad tænker du? Jeg, øh, jeg har jo jeg har forskellige tanker. Jeg synes for det første, at det var et, et stilstudie i en øh, tanker, når mm. man mister en søskende. Og jeg synes virkelig, det var en smuk måde. Hun beskrev, hvordan det var blevet grebet an på, og hvad det har givet hende i sit liv egentlig at blive limitat med inden at opleve den her død hvor man måske tro, måske at det ville være et traume for en, en 6 pige, så har det faktisk været med til at gøre det til en naturlig ting i livet. Hvilket var helt fantastisk. Mm. Og så vil jeg sige, at I, nu kender jeg hende lidt fra, fra, fra, fra, fra tidligere arbejde, øhm, og det er sjovt, fordi forleden der mødte jeg en, en anden øh, pige kvinde, der har mistet en. Øh, uh, jeg tror, det var en søster også, da hun var sur. Og jeg synes bare, der er et eller andet. Jeg synes, og Det kan godt være, at det er mig, der billeder mig det selv ind. Men jeg synes, at man kan mærke det. At, som om, der er en slags ro og der er en empati, og ligesom øh, Ligne Kirsten var hende her, også en helt fantastisk i sådan udstråling om måden at reflekterere og snakke om det. Og jeg ved ikke, om det er bare nogle af de ting, man får med ved at miste, og man får det der reality-check, vi også snakker om med Line, med Line Kirsten. Og det kan også være, at det bare er noget, vi bilder os selv ind, at vi får de her ting, men jeg synes, det er underfundigt, og jeg synes, det er det er også lidt livsbekræftende at mærke på en eller anden måde, at, at der er et eller andet. Og det er svært at beskrive, og jeg plejer og mig jeg have et rimelig stort for året, men jeg kan rent faktisk ikke sætte ord på det. Det er også det, det men... Øh. Til gengæld vil vi høre Line Kirsten, for hun er virkelig god til at sætte ord på, hvad der er foregået dengang, og hvad der foregår nu, og hvordan det har været at miste øh, en søster i så tidlig en alder. Ja. Skal vi glede det for Jo. Jeg plejede at tro på for evigt. En serie fra Laut og Landsforening Liv og Død. Har Line Kirsten, og velkommen til. Tak skal du have, Jeppe. Vil du ikke uh, fortælle uh, din historie, hvem du har mistet, hvem det er, og hvordan det hele forløb? Jo, det kan jeg godt. Øh, nu skal jeg se faktisk, om jeg kan skære det ned, fordi tingen er jo, at jeg har fortalt det her i en podcast også, som øh, er over fire afsnit. Så det, den føles jo meget langt for mig i historien, fordi jeg har fortalt den så detaljeret. Men lad mig prøve, og så kan I spørge ind, hvis der er noget, jeg overser. Jeg mistede min lille søster Laura. Da jeg var seks år gammel, og hun var tre øhm, Hun døde af en hjernetumor Som vi opdagede, at hun havde Eller et hjernestammeklium, som det hedder øh, Det opdagede vi, hun havde På min mors fødselsdag I, øh, i januar øh, Ved, at hun var Opdagede det selvfølgelig nogle dage før Ved, at hun var begyndt sådan, at skele øh, Og på min mors fødselsdag bliver hun så hentet børnehaven og har ikke kunnet gå, eller sådan er begyndt at... Noget, men der var noget med sådan hendes gang, og sådan enten så kravlede hun, eller hældte eller et eller andet. Så øh, de skulle lynhurtigt på på Kolding sygehus med hende der. Og derfra, der går det ret stærkt, til at hun så bliver sendt igennem nogle scanninger, og videre til Odense. Øhm, og nogle dage senere får vi så at vide, at det er det her hjernestamkliv. Og at man ikke, ikke ved, om det er noget, hun kommer til at vokse fra, eller om hun kommer til, at det vokser hurtigere end hende, som vil slå hende ihjel. Øhm, der er ikke på den måde en behandlingsform, sådan som jeg husker det fortalt. Øhm, og jeg tror aldrig, at mine forældre når at skulle tage stilling til, om hun skal have kemo. Fordi det går ret stærkt. Øhm, hun er kun syg i en tre måneder, og dør så den 4. april. Øhm, så det er jo et forholdsvis kort forløb, og ret intenst forløb, hvor hun bliver syre og syrer, og hvor man godt kan se, det går ned ad bakke. Øh, det går ret hurtigt. Så hun når ikke at vokse fra det her hjernestangbliv. Så det mine forældre jo ligesom forsøger, er jo med sådan en alternativ behandling, altså man bliver jo, de bliver siger jeg nu, man skal ikke sige man, de bliver disparate. Øh, så prøver jo alt muligt, healing og sten vi Stendame og alt muligt ting, ikke? Øh, og der er også på et eller andet tidspunkt, kan jeg huske, og det er jo igen det med, jeg er jo ikke så gammel, så jeg, det er altid, jeg er altid lidt i tvivl om, det er noget, jeg har fået fortalt. Hvor eller, gammel er du? Jeg er 6 år. Du er 6 år? Ja. Øh, der, der er dele af det, jeg ved, jeg husker. Og så er der dele af det, hvor jeg er sådan, det har jeg fået fortalt, eller kan jeg huske det? Eller at noget, vi har snakket om lige efter? Fordi det føles os som et barneminde på en eller anden måde. Men, men i hvert fald, så kan jeg huske, at der er snak om en behandlingsform, måske i USA som vil koste helt vildt mange penge. Og det er jo noget med at inoperere en tumor. Det, det er, der er man ikke så langt i den udvikling i Danmark endnu, og den sidder også et så kritisk sted tæt på hjernestammen, at man ikke rigtig kan komme til at operere. Og, og den der behandling i New York, nej New York, USA bare, ikke New York, øh, der, der ved man heller ikke, hvad konsekvensen vil være det. Altså, de kan ikke vide, om hun vil blive en grønnsag resten af sit liv. Så det er jo et kæmpe valg at skulle stå med sådan, skal vi satse? At betale? Altså, skal vi gøre alt for, at hun overlever? Øhm, så det er sådan nogle ting, jeg kan huske fra det der forløb med hende. Og, og hvordan det ligesom er behandlingsmæssigt. Men ellers så, så er der faktisk ikke så meget andet behandling, end at, at gøre. Altså, der er ikke noget at gøre. Øhm, og ja, så dør hun, som sagt, der, den, den 4. april. Øhm, ja. Og hvad, hvordan oplever du din søster i det her forløb? Som så, altså, hvordan ser du hun øh, ligesom udvikle sig med den her sygdom. Øhm, jeg er i tvivl om, hvor meget jeg kan huske af hende faktisk. Men jeg har jo set, vi, vi filmede ret meget, så jeg har jo set meget video af hende. Så jeg kan jo godt se, at det går langsomt ned ad bakke. Altså hun, eller hurtigt ned ad bakke, er det jo faktisk ikke alt, der relativt, er relativt der. Men hun bliver, øh, bliver skilleret, altså begynder at skille permanent på det ene øje. Hun mister sin tale. Øhm, hun, hun er jo tre år, så hun kan godt snakke på det her tidspunkt. Det mister hun igen. Øh, hun halter, kan ikke sådan gå ordentligt. Altså, det, det sidder jo i hjernen, så den påvirker mm. jo alt muligt fysisk, ikke? Øh, ja, så det er sådan, og det er jo, det er jo meget det, jeg også kan huske for de der ting man ser eller det billede jeg har af hende er jo faktisk mest hende der er syg, for det er det der billede af at hun skeler og at hun sådan halter og sådan noget, ikke? Øh, så på den måde bliver det meget synligt, at hun er syg. Øh, og så er der nogle videoer sådan fra, fra de sidste par dage op til hun dør, hvor hun altså bliver fodret, og så min mor kan ikke selv spise mere. Og sådan noget, ikke? Og alt går meget langsomt, og det siger de også. Det, det tog jo lang tid, alting, fordi at, at hun ikke rigtig kunne noget selv. Øh, og hun ender faktisk med at have nogle dage, hvor hun bare sover. Øh, op til, at hun så dør Og det bliver ligesom Sat i gang Nu det er det frit for så altså det, det kan komme, at min forældre sidder og tænker Ej, du var ikke helt sådan nu, Vi har jo siddet og fortalt forløbet meget kronologisk til hinanden ikke, Men i grå træk er det det her, der sker øhm, hun, øh, hun får noget øh, Hun får noget med fin Fordi hun har ondt Og så har hun læner simpelthen altså Givet hende en overdosis med fin Det er sådan nogle stikbiller, hun får Og de har bare ordineret alt alt for meget Uh, og det er jo mine forældre selv, der skal give hende den her stikpille. Så det, det er jo helt forfærdeligt også, ikke? At, men, men det er jo ikke deres skyld. De ved jo ikke, hvad, hvad doseringen er her, men det er en overdosis. Så hun faktisk må genopleves, efter hun har fået det. Uh, og der har vi ligesom sådan en, en, en læge, vi meget tæt med i vores familie, som, som kommer forbi der og, og genoplever. Men fra det, der sover hun faktisk bare uh, resten af tiden. Og er, ligger i mine forældres seng. Uh, og det... På en eller anden mærkelig måde kan jeg huske det. Jeg kan ikke huske ansatte af dage, men jeg kan godt huske det med, at hun sover. Øhm, og mine forældre har jo så genfortalt de her dage nu til mig som voksen, så de gør et helt andet indtryk på mig nu, end de gjorde, før vi f.eks. lavede podcasten, hvor vi havde den her snak, mine forældre og jeg. Øhm, men det der med, at de sådan har skulle gå, altså skulle sidde med hende i deres arme, sådan den sidste dag, at de bare sidder med hende, øh, og også ligesom fortæller hende, hun godt må give slip og sådan nogle ting, ikke, og øh, gå ind på hendes værelse og siger farvel, fordi de jo godt kan mærke, hvad vej det går. Øhm, og der, der kan jeg huske, at mine, mine bedsteforældre er der, den dag hun dør, og det er, min, det er min familie egentlig, og jeg ved ikke, om det er fordi, at man har vidst, hvad der skulle ske, men de er der i hvert fald. så tror, bedste mine bedsteforældre passede mig meget de dage, så det kan godt være, at de faktisk bare har været der nærmest hele tiden. Øhm, men jeg kan i hvert fald huske, at jeg sidder nede i vores kælder. Vi bor i sådan. Eller min far bor i sådan et villahus. Øhm, og der har vi fået en computer. For min far har fået en computer hjem for at kunne hjemmearbejde. Øhm, som var en vild ting dengang jo ikke. At få en, en computer derhjemme med internet og sådan noget. Ikke? Øhm, og der har jeg fået sådan et eller andet Barbie-computerspil. Som jeg vil at vise min mormor. Som bare sådan er helt rolig og står og og kigger på, at jeg viser hende lidt at spille, og spørger ind, og sådan noget. Ikke? Og så kan jeg bare huske det med, at min mor for kalder, op fra, fra kælderskakken, sådan kalder ned af trappen, øh, og han har sådan en meget særlig måde at sige min mormors navn på. Så jeg kan huske det der med, at han sådan siger, øh, han siger sådan, låne, det er nu, eller sådan noget, siger han ikke, han har sådan en, jeg kan ikke engang gengive det, men, men jeg ved præcis, hvordan han har sagt det. Og så min mor var helt rolig, øh, og tager mig med ovenpå, og det kan, jeg kan huske hele den der tur op for den der kælder. Og det er jo så mærkeligt, fordi det er sådan en random scene, det der med og det der barbiespil, og jeg kan huske det. Så det må have gjort noget indtryk. Jeg må også have vidst, når det er det, der er ved at ske nu. Mm -hmm. øhm, så kan jeg huske, at vi går op, op til øh, første salen, som det er. To trapper op der, hvor hun så ligger i min forældres sovevalg. Så kan jeg huske, at vi står rundt om hende. Øh, hun ligger i min forældres seng. Øh, og lægen er der. Ellers så kommer han efter. Det kan jeg faktisk ikke huske. Men jeg husker hun at hun stopper med at trække vejret, og så tror vi, hun er død, og så gør hun lige sådan en, hvor hun så ikke er helt alligevel, altså, og så ånder hun ud. Så og det er bare et meget sådan konkret billede for mig. Jeg kan virkelig huske, at hun dør, og altså, huske den der scene meget tydeligt. Og det er jo ikke noget, der er blevet filmet, eller er blevet altså noget som helst andet. Så der ved jeg, det er min egen hukommelse, og ikke noget andet, der spiller ind. Øh, og så kan jeg huske, at vi åbner vinduet, for at hendes sjæl kan flyve ud, øh, og har så siden for at der kommer en sommerfugl og sætter sig i vinduet, som forfølger os meget <laughs> efter. Øh, det er jo igen det med, man søger sådan, eller vi søgte det, og det tror jeg mange andre gør, der oplever det her, at søge dem i andre ting. Søger, at de er et sted omkring når de nu ikke er der fysisk mere, ikke? Øh, og det vil jeg snakke om, det er mærkeligt, det der med, det er vildt tidligt og med sommerfugl i april. Men der var en sommerfugl da hun døde, og den var der igen, da vi satte hendes urne ned og sådan noget. Ikke? Så der, den har sådan været der nogle gange. Og jeg kan bare godt lide tanken om, at det er hende. Eller sådan, at det var, at det var hendes sjæl, der fløj ud der med den sommerfugl øhm, Så ja, det er den måde, hun, hun dør på. Og det her, det her mentale billede, du har af, af der, hvor hun dør, øjeblikket. Ja. For mange vil det jo være et trauma, men men er det det som en, en seksårig? Eller er det mere bare sådan en, en ting egentlig, at mm. du har oplevet det her? Kan du huske det Altså, jeg tror aldrig, jeg har tænkt det som et traume. Det har aldrig været sådan noget med, at så har døden været helt forfærdelig. Det har faktisk bare på en eller anden skør måde, også fordi, jeg tror, jeg oplevede det så tidligt, været noget, jeg har følt var ret naturligt. Hvor absurd den kan lyde. Og det synes, det lyder helt mærkeligt, når det kommer ud af min mund nu, ikke? Men jeg kan huske, at jeg senere, øh, da jeg er lidt ældre og kan læse, så læser jeg Harry Potter. Og der er der en eller anden scene, øh, hvor det bliver beskrevet, at der er nogle særlige dyr, eller et eller andet, som man kun kan se, hvis man har set en død. Og det er kun nogle af børnene i høbber, der kan det der. Og, det, og Harry der kan selvfølgelig, fordi han har set sine forældre dø. Ikke? Og det kan jeg bare huske, at jeg læste og tænkte, var vildt mærkeligt. Og var sådan, men det har alle da. Jeg kunne slet ikke forstå, at det var en særlig ting. At, Nå, altså det med at have set en død. Ja, at mm -hmm. det kun var nogen, der kunne se de der, dø, de der dyr. Det jeg var sådan, mm. helt mærkelig for mig at læse, for jeg var sådan... Det, det kan jeg da ikke forstå, er noget særligt sådan, der gør det dyrt til noget særligt, på en eller anden måde. Og, og det, det siger bare lidt for mig om, hvor, hvor, sådan, hvor meget jeg har troet, det var naturligt, at man selvfølgelig kendte nogen, der var død, eller havde været til en begravelse. Og det har jeg jo det har jeg opdaget som voksen, at jeg har mange venner, der som voksen, heller aldrig har været til en begravelse endnu. Øhm. Men, men døden blev på en eller anden måde meget naturlig mm. Fordi den kom ind på den måde Så jeg har ikke oplevet det som et traume At opleve, at hun døde Det er jeg faktisk ekstremt glad for, at jeg gjorde Og øhm, ekstremt glad for, at jeg så hende død Efter os i kapellet og sådan noget øhm, Selvom det var mærkeligt for mig, kan jeg huske At, at hun lå der og så mærkeligt ud Den en død ser jo lidt mærkelig ud ikke? Øhm, der har du også med... egne minder omkring det? Ja, det kan jeg også huske meget tydeligt at vi skal ind og se hende i kisten, der er i kapellet, ikke? Øh, sådan helt åben øh, kiste -agtig. Mm. Øhm, Hvor hun så ligger, og hvor vi kan lægge tegninger og sådan noget ned til hende. Øh, ting, hun skal have med. <laughs> øh, der kan jeg huske, at min mor ligesom siger, at jeg gerne må kysse hende farvel. Og det kunne jeg bare ikke. Altså, det kunne jeg slet ikke få mig selv til, fordi... Og jeg kan huske, det var en kæmpestor beslutning for mig. Altså, det er nærmest som om, at det er mit voksenhoved, der har været inde i mit barnehoved. Der, ikke? Altså, det der med sådan, det vælsind, jeg har nogle gange nu, det, kan, det er første gang, jeg husker at opleve det. det der. Det er der med sådan, fuck, kommer jeg til at fortryde, hvis jeg ikke gør det nu? Og, men jeg kan heller ikke helt få mig selv til det. Det var virkelig et dilemma at ende med ikke at gøre det, som jeg husker det faktisk. Jeg tror bare, jeg gik ind sådan og adede hende eller et eller andet. Men det var bare ikke hende. Og jeg synes, det var vildt uhyggeligt, kan jeg huske den her med, som du ikke? Det var jo ikke Laura. Altså det der var bare sådan en. Det var bare hendes krop. Der var noget, der var forkert ved det. Jeg har ikke selv om at jeg, tænkte, at jeg jo nok ikke har forstået rigtigt, hvad det var. Men jeg konstaterede, at hun var død og var godt klar over, at hun var død. Og så havde vi jo alle mulige fortællinger om, at hun var et andet sted, ikke. Øhm. Og nu har jeg snakket længe væk fra dit spørgsmål jeg men, <laughs> men, men jeg tror i virkeligheden bare, at det der konklusionen er, at det har aldrig været et trauma. Øh, også fordi at vi har været sindssygt gode til at snakke om det, og mine forældre har haft mig med i alt i det. Ja, jeg skulle og, lige til at sige, at dine forældre må også have haft en rolle ja. i forhold til det med, at du synes, det virkede så naturligt. For det lyder også til, at de har taget nogle beslutninger. For når man er seks år, det er ikke nødvendigvis sikkert, sikker, at man selv beslutter, om man vil se hende død i kapellet eller Nej. være der, i det hun ånder ud, eller sådan. Der kunne også være taget en beslutning om, at du skulle være et andet sted der. Ja, skulle blive i kælderen, for eksempel og ja, se ja. Barbie. Der tror jeg, det tror jeg simpelthen bare, at jeg har også været med i hele sygdomsforløbet. Altså Det er jo det der med, jeg var jo også deres barn, og jeg skulle jo også stadig være med i familien på en eller anden måde, så jeg tror, de har jo haft en, en sindssyg opgave, mine forældre i også, ligesom at skulle, skulle sørge for, at jeg ikke blev glemt. Øhm, og det var jo bare hele deres liv der, så måden jeg kunne være, være altså føle, at jeg var en del af familien, tror jeg tanken har været, det var jo bare ved, at jeg skulle være med. Og jeg ved ikke, om de egentlig har tænkt så meget over det dengang. Det er, det er faktisk ikke klar over lige nu, det skal de jo næsten selv have lov at udtale sig om, men... Øh, men, men de har i hvert fald gjort alt for, at jeg var med og talt meget med mig om, hvad der skete. Og er du glad for det i dag egentlig, som voksen? Helt vildt. Ja. Helt vildt. Og jeg har da sådan, du ved, hver gang jeg hører masse monopolet, hvor at der er sådan et... Øh, eller, så er monopolet og masser afholdet, som det var. ikke? Øhm, hver gang jeg hører det, og der kommer de der spørgsmål med, skal jeg tage mit barn med til begravelsen? Så er altid sådan, ja, 100%. Det barn skal 100% med sig den begravelse, og I skal snakke om, hvad der foregår. For det duer ikke, at vi så berøringsangste med, med død og sorg. Og børn kan godt klare det, er min teori. Mm. Øh, hvis du griber dem ordentligt i det, og hvis du ikke er bange for at snakke med dem om, hvad der sker. Øhm, jeg kan huske, at min kusine var ikke med til min søsters begravelse. Og grunden, jeg kan huske det, at det og det er jo sikkert også min børnehjerne, der har dæktet på det her. Ikke? Men jeg kan huske, at grunden til, at hun ikke ville med den gang. Det var, fordi hun havde hørt, at hun skulle brændes, og hun var bange for, at der skulle have bål i kirken. Øhm. Det ville også være dramatisk. Det ville være meget dramatisk, ikke? Øh. Men, men det, det synes jeg også lyder af, af en situation, der ikke er blevet forklaret ordentligt. Ja. For jeg var jo fuldt ud klar over, hvad der skulle foregå. Jeg kan jo så også forstå på mine forældre, når vi har snakket det her igennem, at jeg jo også har, har spurgt om ting nogle gange, som de ikke har svaret på. Rigtigt i hvert fald, eller helt ærligt. Fordi der også har været noget med sådan lige at dosere det. Og beskytte sig selv også i det, tror jeg, for mine forældre, fordi jeg også har spurgt nogle gange, skal Laura dø i det mm. der forløb? Ikke? Jeg tror, det er min far, der, der har genfortalt det, og nu, det ligger jo lidt tilbage i de her interviews, ikke, det er sådan lige, men, men der tror jeg, at han har sagt, nej, det skal hun ikke, og selv været helt vildt i tvivl om det men det er jo også et barn, der taler lige ind i hans frygt. Der, ikke? Ja, det ja, det må uden, være det ja. med det der med at have et barn tæt på, fordi ja. at for mange voksne mennesker bliver det lidt det uundgåelige, det vi alle sammen går udenom, fordi man klynger sig til det der håb, ikke? men jo. så lige pludselig bliver med det, fordi at det er det, børn gør, de siger det, de tænker på. Ja, præcis. Ja. Så ja. Nej, jeg er sindssygt glad for, at de har haft mig med i det, og det tror jeg til hver side jeg vil gøre med mine egne børn. Altså, gør døden sådan noget ufarligt? Det, det er skrækkeligt, men det må det godt være. Altså, det skrækkelige er ikke farligt og ikke noget, vi behøver sådan at tysse eller tige ihjel. Øhm, det, er jo, det er jo også en del af livet. Altså, og det, døden er uundgåelig for os alle sammen. Og det er ikke, fordi det nogensinde kommer til at give mening, at et barn dør, eller at det ikke er, øh, at der ikke er en, en vis form for sådan, at der ikke er en afvejret af noget traumatisk i det, i hvert fald, fordi selvfølgelig er der det. Fordi det er ikke meningen, at børn skal dø, eller at nogen skal dø tidligt i det hele taget. Øhm, men vi er nødt til at snakke om det, når det sker, for det gør det. Det sker nogle gange. Så for dig, siden din opvækst, der altså, har døden simpelthen været et naturligt vilkår? Ja, det tror jeg lidt. Ja. Altså, det, det er lidt sådan en... Jeg tror simpelthen aldrig nogensinde, at det har været sådan en... Et, et, et, tabu. Nej, nej, ikke tabu og ikke et sådan. Øh, det har aldrig været et spørgsmål. Altså, det var bare sådan, ja, det selvfølgelig skal vi det? Ja. Altså, øh, det. Altså, det ved jeg jo, og det, det er ikke sådan, at jeg som barn har gået tænkt, det kan også ske for mig lige om lidt, og været dødsangst på nogen måde. Men det tror jeg netop er, fordi vi faktisk var så gode til at snakke om. Men det tror jeg netop er det, at forældrene frygter. Ja. At man, tænker, at man involverer dig, og så tænker man, åh oh, nej, hvis nu, altså, ja. at vi skærme dig, beskytte dig. Ja. Men måske er det virkelig noget at gøre i en bjørntjeneste. Det, det tror jeg skulle lidt. Altså, det Børn er også forskellige, skal det også lige Selvendig. sige. Ikke? Altså, og og jeg, skal jo, jeg er jo ikke børnpsykolog, så jeg skal ikke sidde og gøre mig og klog på, hvad der vil du for alle børn her. Øhm, men jeg ved bare, at du ude for mig, og det var ikke noget, der sådan traumatiserede mig. Altså selvfølgelig har det gjort, at jeg har tænkt mere over livet og døden. Og... Men det er jo igen det store spørgsmål, vil jeg have gjort det alligevel? Altså det er jo det, er jo det jeg også har brugt lang tid på at finde ud af i mit liv. Sådan hvad konsekvenser det har haft for mig og for min måde at være på for det er da klart, at på en eller anden måde må det have, have sådan påvirket de veje, jeg har gået af i livet ligesom alt andet gør det men jeg kan ikke sige, hvad det er, det har gjort øhm, for så er der lang tid, hvor jeg har tænkt men, grunden til, at jeg nok græder så meget grunden til, at jeg er meget grødlabil eller let til tårer eller er meget følsom det er nok fordi det her og det er jeg sgu ærligt talt lidt i tvivl om, fordi, ja, altså, som en forældre siger, det var jeg jo også før, hun blev syg. Jeg har altid været følsom. Øhm, så det, du ved, man kan altid søge sådan øh, nogle konsekvenser af, hvad det har gjort. Jeg tror virkelig, det et eneste, jeg kan konkludere, det har gjort, det er, at det har gjort mig meget opmærksom på mig selv, og hvordan jeg agerer. Øhm, og så er det klart, at det har givet min familie en, en ret unik historie, som er ret forfærdelig, og som gør ret ondt at snakke om. Øhm, og jeg havde også skulle sige, at det har givet os meget, fordi så får man det også til at som om at døden... Øh, du ved, der er ikke noget, der er så skidt. Det kan godt for noget, og det hader at jeg at skulle tænke det her samme, For det er bare noget lort, når nogen dør, og når børn dør, ikke? Øhm, men men det, har, det, det har alligevel let os af ret mange veje. Selvfølgelig har det påvirket os ud i noget, hvor vi øh, har hjulpet andre, der har stået i samme situation. Min far har, har bearbejdet det, vil jeg nærmere sige, ved at køre... Øh, en normal meget Team Røngeby, og på den måde hjælpe andre børn, der får kraft. Og det er jo en sag, der fylder ekstremt meget for os, fordi man ikke ønsker, at nogen andre skal gå igennem det. Øhm, ja. hvad er i forhold til det, du siger med, at det har påvirket, at du tænker meget over, din, sådan, hvordan du agerer? Hvad mener du med det? Øhm, ja, det? Jeg tror, det er meget i forhold til det der med, at jeg er følsom, fordi hun er død. Mm. Øh, og det er jo også noget, andre har været meget opmærksom på, ikke? Mm. Øhm, der er for eksempel en situation, vi også fortæller om i podcasten øh, på min efterskole, hvor at jeg i starten har været helt vildt meget i tvivl om, jeg er det rigtige sted, og øh, der er mange, der ligesom dropper ud i starten, og det synes jeg er enormt svært, at de gør det. Og, der er, og i virkeligheden handler det bare om, at der er ekstremt store forventninger til det her efterskoleår, fordi man får at vide, at det skal være det bedste år i hele dit liv. Og når man så ikke kan mærke det, sådan helt instant, når man starter, så går man i panik mm. og tænker, fuck, jeg er vel forkert, og nu bliver det lorte år, og det bliver bare forfærdeligt. Øh, og det, det er totalt inde i mig, at jeg har sådan vildt høje forventninger til ting nogle gange. Og så skal jeg arbejde lidt med den der skuffelse, der også kan ligge i det. Ikke? Og at man nogle gange først mærker, hvor fedt det er efter. At der er en grund til, at folk omtaler det som det perfekte år efter de har gået der. Mm. Ikke altid, mens de er der. Øhm, og der kan jeg huske, at vi når til efterårsverien, er jeg ekstremt ked af det altså på den der efterskole, og græder meget, og er helt forvirret, og ved ikke, hvad jeg skal. Og, og der er der en lærer, der ligesom siger, det kan være, at du har det sådan her, fordi din søster er død. Altså, det har hun hørt. Og hvor jeg, det kan jo mig sådan lidt ud af, at sådan, hun er jo skal ikke skidt med det her. <laughs> det er da ikke hendes skyld, at de dropper ud. Altså, det er fordi, de dropper ud, jeg synes, det er nederen. Men så satte det jo alt muligt i gang. Er det, er det sådan en separationsangst, jeg har, fordi at, uh, jeg har mistet hende? Er jeg bange for generelt at miste folk, fordi at hun er død? hvor det, det kan jeg ikke svare på. Det aner jeg ikke. Måske, og måske havde jeg været lige så bange for det, hvis ikke hun det Fordi at jeg bare er ekstremt følsom, og jeg lukker folk. Det er meget få, jeg lukker meget sådan, tæt ind. Og når jeg så gør, så er det fandme alvor, og så skal de ikke, <laughs> så skal de ikke pisse på mig, fordi så går det helt galt op i mit hoved. Ikke? Det kan lige godt bare være det. At det. Det er sådan, jeg var indkodet fra start. Men jeg tror, det er en fortælling, der fylder meget især, Tænker jeg, hvis du mister, når du er barn eller ung. Ja. Fordi for eksempel mine forældre, de har jo en meget klar idé om, hvem de er. Selvfølgelig kan de jo godt stadig mærke det før og efter, i forhold til min lillebrøds død. Men jeg var 19 år, da Jonas døde, så sådan, det, bliver, det er bare så definerende lige de år, at mm. du går igennem nogle ting, og du forandrer dig. Ligegyldigt hvad? Kan du måske ikke fortsætte det tempo, du kører i, når du er 19? Nej. Men lige pludselig... Så jeg kan bare virkelig genkende det, for lige pludselig blev det også en stor del for min fortælling at finde ud af, om det var fordi jeg blev ældre, eller om det var fordi min lillebror var død. Yeah. Og i lang tid kan jeg også huske, og sådan kan jeg stadig have det, at jeg næsten ikke kan rumme, at det kan skyldes andet end min lillebrors død. For det er jo det største i verden, så det må være det eneste, der kan forklare det. Jeg yeah. ved ikke, om det giver mening, men sådan at, no. så, så når jeg har det svært, så hvis det virkelig bliver svært, jamen så kommer det hele jo tilbage på Jonas, fordi der er ikke noget så svært i mit liv lige nu, der er større end det med Jonas. Så sådan, det har virkelig også fyldt meget for mig, det der med at, at bruge det som en form for forklaring, øhm, selvom at nogle af tingene måske havde været sådan her, ligegyldigt om han var her eller ej. Det forstår jeg totalt godt. Men jeg tror, jeg tror også, der er noget enormt menneskeligt i, at man søger forklaring. Ja, præcis. Og man nogle gange søger... Selvom det lyder bare sådan, at man søger undskyldninger for sig selv. Ja. Fordi det kan jeg jo også mærke, det er jo aldrig de gode ting, hvor jeg siger, at det er nok, fordi hun er død. Nej nej. nej. Det er jo alt det, jeg selv nogle gange sådan bliver lidt irriteret over, at jeg er på en eller anden måde. Eller, ja. øhm, ved, nu, min følelsesmåde synes jeg er meget nice nu, men det er noget, jeg har kæmpet ekstremt meget med. Altså sådan at synes, det var lidt for meget, at jeg følte så meget og så voldsomt hele tiden. Ikke? Ja. At det ikke bare kunne være normalt. Øhm, men, men så søger man ligesom en forklaring Du ved, det er ligesom når, øh, med, med stjernetegn nu Som alle øh, har det helt sygt over Fordi der endelig er et eller andet, der kan forklare, hvorfor jeg er sådan Og så kommer man til at sige, at det er også bare fordi jeg er, det er sådan her. altså ja, ja, ja. Du ved, øh, og det er jo en helt anden liga Men jeg tror, der ligger noget ret menneskeligt ja, i det der med At søge det uden for dig selv ja. Og så slipper du for at tage ansvar for det ja, Og få det puttet ned i nogle bokse Ja, ja, ja præcis. det er helt sikkert mening Ja men altså, jeg kan ikke lade med at tænke på også det, der, du siger med, at døden var meget en selvfølgelighed dengang, og det var meget naturligt. Hvad så, da du kom tilbage i, hvad der må være, 0. eller første mm -hmm. klasse, sammen med en hel flok børn, der måske, altså Max, forhåbentlig kun har mistet en hamster. Eller ja. Hvordan var det møde? Kan du huske det? Ja, det kan ja. Og jeg. Kan faktisk, det er også en af de scener, jeg kan huske meget præcist. Øhm, jeg blev ligesom taget ud af skolen, og så rejste vi til Gran Canaria for at komme væk fra det hele. Og så tror jeg at først, hun blev bisat, da vi kom hjem igen. Okay. Øh, eller ikke bisat, men sat ned, øh, da vi kom hjem. Så jeg har ligesom været ude af skolen i noget tid, mm. da jeg kommer tilbage. Og jeg kan bare huske, at, det med, at jeg bliver fulgt over på skolen, og de andre er der. Altså, jeg må, jeg må være kommet lidt senere den dag, fordi at så kommer jeg ind til hele den der klasse, og der bliver sådan stille på sådan en mærkelig måde. Og så er der bare én dreng, som siger, er din lille er død? Og så er jeg sådan, Ja, det er hun. Og der var ikke nogen tårer forbundet med det der, eller noget. Men det tror jeg jo også hænger sammen med, at selvom døden bliver en, en eller anden selvfølgelighed, så er der jo også en stor dilemma, der ikke måske forstår, hvad døden er. For det er du ikke rigtig indkodet til at skulle forstå, når du har et barn. Nej. Altså, jeg forstod godt, hun ikke var der mere. Og jeg forstod godt, vi snakkede om, at hun nu var en angiel, og at vi prøvede at have et sprog for det, som jeg kunne forholde mig til, ikke? Men hvad død egentlig er, og alle de følelser, der hører med, tror jeg ikke helt rammer der. Nej. Og det er der jo også alt muligt børnpsykologer, der har sagt alt muligt om efterfølgende, at når børn oplever de her ting, så er det nogle gange sådan, at de lukker ned for alle de der ting for at så beskytte sig selv, og så kan det ramme nogle år senere. Og det oplevede jeg også, at da jeg så kom i anden klasse, så græd jeg lidt pludselig af ingenting. Og kunne begynde at græde over sådan jeg har ikke forstået det, og bare hele tiden sagde, at jeg savner Laura, og jeg vidste ikke, hvorfor jeg sagde det, men så var det bare, altså, du ved, hele tiden sådan en, ja, så reagerede jeg der, øh, og jeg var jo også til sådan en børnepsykolog lige efter hun døde, hvor det var sådan noget, med. så skulle jeg kigge på nogle billeder og fortælle en historie ud for det, og så var børnepsykologen sådan, men hendes fantasi, det var super, der er ikke noget galt med hende. du ved. Og det, det tror jeg måske også en lidt hurtig konklusion, når jeg tænker over det i dag. Ikke? Og det kan være, at man ville gribe det anderledes i dag. Mm -hmm. Der var ikke sådan sorggrupper for børn og sådan noget dengang. Den De var i hvert fald kun i København, og der var langt, når man er ude Frederik, øhm, Så der var ikke rigtig noget. Så det var bare lukket ned, og så ramte det så senere der. Ikke? Øhm, måske også fordi man så begynder på en anden måde at forstå, hvad det er. Eller at man ligesom tænker, som ja, min mor og far så fortalte, det kan være, at der er noget af det lidt sent og sådan der fornemmer, at der er ikke plads til... Nu er der plads til, jer jeg sørger. Fordi mm. nu er mor og far lidt, på den, lidt væk... Altså, man kan jo ikke sige noget her, for det kommer til at lyde forfærdeligt, men nu virker de mere ovenpå, end de gjorde, lige da det stod på. Og det kan godt være, at der er sådan en børneting i, at man beskytter sine forældre ved at sige, det er ikke lige mig nu, mm. fordi de sørger så meget. Helt sikkert. Sådan en mekanisme i det, Øhm, det er jo totalt fra lommen det her altså, Så det kan jo godt være at der sidder nogle børnpsykologer og tænker Sådan er det overhovedet ikke <laughs> men, men det er jo for de snakker vi ligesom har haft ja. æhm, Også med, med fagfolk og gennem tiden Som siger alt muligt Om den her slags ja. Elko har du nogensinde øh, igennem din opvækst følt arme På grund af det? Ja, helt vildt Altså det, to, det, er jo, det, det er man jo Fordi det ikke er almindeligt Apropos og, det der med Harry Potter og kunne se dyrene Præcis Øhm, og det har ikke været sådan en Du ved, jeg er jo specielt, Fordi jeg har mistet en søster altså, øhm, Men man kunne mærke at Man var anderledes Fordi at det nogle gange Det var jo ikke et problem for mig At sige, jeg har mistet en søster Og det kunne jeg mærke, at andre så havde det helt svært med Så den der, den der måde at have det med døden på kunne jeg mærke Var anderledes Og så tror jeg bare, at jo ældre man bliver Jo mere gør det jo også op for en Hvor sjældent det er at møde den menneske, der har mistet en Tyske. Og ja, det er jo også en af grundene til, at jeg altså havde lyst til at lave den podcast i starten. Det var faktisk, fordi jeg virkelig manglede noget at spejle mig i. Altså en, en film eller et eller andet, der sådan kunne fortælle mig, hvordan andre søskende havde det. Fordi jeg anede ikke, om de ting, jeg oplevede var normalt, eller de følelser, jeg havde var, var okay eller forkerte. Og derfor bliver det meget sådan et, et, et følelsesrod, når man ikke sådan kan projicere det over i andre. Jeg kendte jo ingen andre. Og så så jeg på et tidspunkt sådan en dokumentar, der hed Skyggebørn, som søskne bliver kaldt tit. Øh, fordi at man lidt bliver øh, man står lidt i skyggen jo, mens nogen er syge, eller hvis nogen dør, en søskne dør. Øh, men den så jeg også på et tidspunkt, hvor det kunne jeg ikke rigtig forholde mig til. Og det synes jeg også var sådan lidt abstrakt på det tidspunkt, fordi den ikke var lavet til børn, synes jeg. Jeg synes, den var lavet til voksne, der skulle forstå, hvordan skyggebørn hedder det. Var den sådan lidt brun og grå? Ja, det føler jeg. Ja. Kender du, har du, nej, det var bare fordi ja. jeg er faktisk lidt i tvivl om nu, om det er... Øh, nej, det, det, det hedder den ikke, men der er også en bog, øh, som er sådan noget, jeg ved ikke, hvordan er lavet, I guess i 90'erne, ja. som jeg tror, der hedder, Jeg har mistet en bror, jeg har mistet en søster... Og den er egentlig, ideen omkring den, og det, der står i den, er super fint. Det er bare pakket ind i en brun bog med, med nogle røvsyge statuer udenpå. Ja, præcis. Og det, det, det, det er i hvert fald, når man kigger på det, så ser det mega farligt og mega kedeligt ud. Præcis. Og det er underligt at bruge ordet noget, ikke skulle være kedeligt om sov. Fordi det er, men, ja. men det lugter af ja, ja. Og som barn har man jo ikke, fordi, netop fordi der er en stor del af det, som også bliver sådan, men det er bare mit livsvilkår så har jeg ikke lyst til, at det skal være brunt og gråt, og det giver mig ikke lyst til at forstå, eller, mm -hmm. eller interessere mig for det her. Øhm, det var også vigtigt for mig, for eksempel, da vi lavede podcasten, det må ikke lugte at så. <laughs> det må ikke være sådan noget helt sørgeligt musik. Der skal være noget håb i det her også. Der er nødt til at være noget i det, som også altså sådan, kan dufte lidt af det liv, der altså også er ved siden af, at det her sker, og det liv, der, hvor fucking det så end er, går videre, mm. selvom at de her ting sker, ikke? Øhm, så ja, jeg altså manglede virkelig noget at spejle med. Jeg første gang, jeg mødte en anden, der havde mistet en søskende, det var, da jeg gik på højskole, øh, hvor jeg så er 20 år gammel. Ikke? Øh, I hvert fald, hvor jeg sådan bliver opmærksom på, at det her er et andet menneske, der også har mistet. Og det er så mærkeligt, fordi ham Simon, som han hedder, vi, du ved, sådan i starten af det der forløb, så er vi sådan, der er et eller andet mellem os. Og du ved, man jeg lige begyndt på højskolen, og hormonerne kører ud, og vi tænkte med det samme, sådan, Nej, er det er et eller andet. Og så kunne jeg også godt finde sådan, det er der overhovedet ikke. Altså slet ikke tiltrukket af ham. På den. Han er en mega flot fyr, og han var min bedste ven på højskolen, så der er intet i det, og alle piger elskede ham. Men jeg kunne også bare mærke, sådan, det er ikke det, der er langt mærkeligt her. Og lige pludselig en dag, da vi så snakker, så finder vi ud af det her med, at vi begge to har mistet en søskende. Og jeg tror, det var hans storebror, der døde. Men han var heller ikke så gammel, så vi var nogenlunde samme sted i livet også, da det skete. Og lige pludselig gik det op for os begge Gud, det er det her, der er mellem os. Der er et eller andet helt sygt bånd, vi, vi sådan kunne mærke, inden vi, vi fandt ud af det her. Øhm, det er sådan et takes one to no one. I'm fuldstændig, ja. Der var et eller andet helt udefinerbart der. Og så blev vi bare mega gode venner efter det. Og ikke fordi det var sådan, det, der bandt os sammen, at så kunne vi bonde over at have mistet en tøskende, men fordi der bare var sådan en helt dyb forståelse af nogle ting, vi aldrig behøvede at forklare hinanden. Øhm, og det der med, sådan, at det ikke var svært, og det ikke var svært at være i kontakt med den del af sig selv, også, der handlede om døden og alt det mørke. Øhm, og vi skrev meget musik begge to, og spillede musik sammen og forløste lidt gennem det også. Og, sådan noget. og havde meget sådan en, en ting, der hed... At vi aldrig var under fire øjne, vi var altid under otte øjne. <laughs> øhm, og det betød bare ekstremt meget for mig at møde ham der. Øhm, så har jeg siden mødt en til, men ellers så er det virkelig sådan... Det er så få, jeg møder, der kender det her. Så det er ret vildt altid at møde et andet menneske, ikke? Som, som har stået præcis det samme, fordi det bare er en sjældenhed. Øhm, og selv... Nu, nu siger du også, du var 19 år, da du mistede din bror, ikke? Det er jo, det er nærmest, man kan godt mødes sige at har mistet en søskende, fordi et søskendebørn er særligt. Men selv vores historie er jo vidt forskellig, fordi at du jo også var voksen på en eller anden måde, ikke? Øhm, og nu ved jeg ikke, hvor gammel din bror var. Han var 16. Han var 16 år, ikke? Så man har også et helt andet liv at trække på der mm -hmm. sammen. Jeg øh, har altid hadet, når folk sagde, øh, i det mindste blev hun ikke ældre. <laughs> øh, fordi det er bare noget fucking lort at sige. Det gør ondt, uanset hvornår man mister et barn, ikke? Øh, men, men der er jo der er en ting i det der med, at, at folk hurtigt antager i hvert fald, at man nok ikke har sørget så meget, fordi at man jo ikke var så gammel, og ikke noget kende hinanden så længe. Øh, og hvor, der tænker jeg, at i dit tilfælde må der være en helt anden forståelse for, at der er en, en selvfølgelig sorg, når man, når man er gammel nok til at forstå, hvad der sker, og har haft et liv sammen. Ikke? Mm. Øhm, ja. Nu ved jeg ved slet ikke, hvad jeg svaret på, Jebba, nu har jeg bare talt med ja, Jeg tænker. synes, det, er, det kører for dig. Jeg, er helt jeg synes, det er ret unikt, at I sidder begge to og har mistet en søskendor for den. Og jeg næsten ikke har være med at tænke på, Pernille. Har du mødt så mange, der har mistet søskende? Nu har jeg selvfølgelig mødt flere, fordi... På grund af den her podcast, ja. og vi snakker med folk, men... Øh, jeg har nok også kun prøvet en enkelt gang, faktisk også på, altså, at møde, hvor det ikke var fordi, at jeg selv opsøgt ja. eller at det var igennem podcasten. Øh, eller fordi der var nogen, der opsøgte os. Altså fordi, at min lillebror døde af at blive ramt af et tog, og der er hvert år, tror jeg nærmest, det sker, at en ung mand, ofte på vej hjem for byen, krydser skinnerne og bliver ramt af et tog. Så på den måde har man ligesom lært nogen, men ellers har jeg det ligesom dig, at, mm -hmm. øh, at man, på en måde er det jo heldigvis, møder man ikke særlig mange. Mm -hmm. øh. Og det er måske også, fordi man, man lidt søger nogen, der spejler ens historie, fordi ja. der er langt fra en toglykke til et kraftforløb. Ja. Æ, det, det er bare nogle helt andre ting, der kan være på spil. Ja. Og det er, jo, det er jo også det, man, man er nødt til at huske på, når man snakker sorg. Det er bare ikke ens. Og selv hvis du møder en anden, som har mistet en toglykke, mm -hmm. vil det ikke være en ens sorg. Men, men folk kommer hurtigt til at sige, når jeg har mistet søskende samme Ja. Det to vidt forskellige, forskellige. Altså, ja, fuldstændig. Altså Jeg kan huske, at min mor har sagt det et par gange der med, at bare fordi man sidder i samme bus, så er det ikke, at man skal samme sted hen. Nej. Og det er sådan lidt at vi sidder alle sammen i den der på. samme bus, men vi skal... Ja, det er helt forskellige fortællinger, og det har vi også snakket om mange gange herinde, at, at nogle gange kan, der, altså, kan jeg møde et eller andet resonans i en fortælling, der handler om øh, en, der har mistet sin kone, efter de har været gift i 200 år. -agtigt. Altså, det er en ja. helt anden fortælling, men så er der et eller andet, der skaber et eller andet. Ja det kan jeg totalt godt forstå, at det behøver heller ikke være søskendeforholdet, der afgør, om man kan spejle sig i fortællingen. Det er mere de der følelser, der er på spil, afhængig af, ja. hvad forløbet os så været, ikke? Altså, Jamen, ja, men præcis. Øh, jeg har et spørgsmål, jeg gerne vil spørge dig om. Ja. Fordi Pernille og jeg har snakket om, da vi mistede, der mistede vi meget også, ud over selvfølgelig den, den person, vi mistede, men vi mistede også meget den der udødelighed, mm. barndomsnabitet. Jeg mistede så en og to år, Pernille 19-årig. Og når jeg, da jeg mødte dig første gang, vi har, fuldt disclose, vi har arbejdet sammen. Mm. Og da jeg så får at vide, at du har mistet på et tidspunkt, der tænker jeg ikke, nej, ej, hvor vildt det her, ikke gælder på. Der tænker jeg mere, ah, <laughs> Er det rigtigt? Ja, jeg tænker, ah. det giver så meget mening. Hvorfor det egentlig? Og, og det er jo det, det, fordi du har ja. selv været inde på, at det er svært nogle gange at placere, hvad det er, der gør. Mm. Jeg billeder mig ind, at, at, at man får foræret nogle gaver, at man får noget, måske noget empati, man får foræret viden om, at livet ikke var for evigt. Mm. Og jeg siger forældre, fordi jeg er helt enig med dig. Det lyder som om, at der... Så kan man godt tage noget godt med ud af det. Vi så alle tre og har fået nogle ting forædre, som vi ville bytte på et hjerteslag, mm. hvis vi kunne for få vores afdød tilbage. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, har du nogensinde mærket den der naivitet, den der udødelighed, den der fuck det, vi lever som om den sidste dag? Den der så mange andre unge, du mm. ved, går i byen altså, i weekenden på gymnasiet og sådan nogle ting? Altså... Man kan sige... Jeg har jo fået den gave, lad os kalde det fordi for det synes jeg er dejligt at bruge det sådan øh, meget tidligt. Så igen, jeg kan jo ikke rigtig sådan skældne, hvad der vil have været der uanset. Fordi den ligger jo i baghovedet, at jeg er fuldet bevidst om, at vi skal dø, og man kan dø når som helst. Men det er jo heller ikke sådan, at jeg går rundt hele tiden og tænker, Åh", eller går rundt med cykelhjelm hele tiden, for noget kunne falde ned fra himlen. Altså, at jeg er bevidst om min egen død hele tiden, for så tror jeg ikke, at jeg vil kunne være til. Altså... Uh, og jeg er heller ikke på den måde sådan hele tiden bevidst om, at alle andre kan dø fra mig, for det vil være skrækkeligt. Så selvfølgelig har jeg kun gå i byen i gymnasiet og tænke, fuck it, og også gøre nogle ting i mit liv nogle gange, hvor man tænker, det er jo så dumt det her. Altså sådan, det det er på grænsen til farligt, ja, du, det vi gør Altså, nu. du har vist røv på tv, ved jeg så det, uh... Og det er den situation, jeg tænker på nu, ikke? <laughs> det er på grænsen til farligt, det der sker nu. Nej, men det, altså, ja, selvfølgelig har jeg det. Altså, og, og gudskelov vil jeg også sige, at man godt kan slå det fra nogle gange. Øhm, jeg, jeg tror også, der er nogen, det kommer til at forfølge mere, men det er jo der, hvor det, hvor det sætter sig som et traume mere, tænker jeg det som. Det er, hvis du har den der, altså, at den, den er blokerende for dig. Og for din, for din måde ligesom at udøve livet på Fordi at der er en del af det, der også nogle gange er At du skal køre lidt for hurtigt på ski nogle steder Hvor du godt ved, at der burde du måske brems, Eller et eller andet, ikke? Eller køre uden cykel, Som også kan være fucking farligt øhm, at, at selvfølgelig er der sådan nogle små ting undervejs i ens liv Hvor man godt ved, her kunne jeg godt passe bedre på mit liv Men jeg er også bare et menneske Og som glemmer, at jeg er dødelig nogle gange Jeg glemmer så da også, at det ikke Når køret på motorvejen det er kun mig, der skal køre ordentligt. Jeg kan jo også dø ved en anden kører ind i mig. altså. Og oh fuck, hvor ville livet være stressende, hvis jeg skulle gå med den bevidsthed hele tiden. ikke? Altså, den er der, men den får ikke lov at være øh, aktiv hele tiden, vil jeg at sige. Jeg synes, det er virkelig livsbegræffende at høre det der, at, at, ja. at man kan give slip. Har du det meget? Altså, er den meget præsent for dig sådan hele tiden? Ikke hele tiden, men jeg har stadig, jeg har godt nok svært ved at have den der den der glød, den der enervitet. Jeg ja. synes jeg altid, nu er det heller ikke så lang tid siden, det er ja. fem år. Det er jo alt er relativt, som du siger. Men det er ikke lang tid siden. Så jeg har stadig sådan en, jeg, jeg har svært ved at få den der æ, fuck it attitude tilbage ja. igen. Og jeg er sikker på, at det kommer i nogen i vis Men jeg tror mere, når jeg, og da jeg sagde det der med, at jeg ø, følte, at, at jeg tænkte, ah, selvfølgelig har du mistet. Mm -hmm. Jeg tror mere på den ro, man ligesom fornemmede. Jeg fornemmede, du havde ret hurtigt og omsorg, og empati også for, for os nye. Og jeg sad og bare og tænkte... Og igen, du har jo selv sagt, det er gætværk om du har fået det ud af at mm. have mistet det tidligt. Men jeg synes, det er virkelig dejligt at høre det med, at, at, at, at du slår hårdt fra med Det tror jeg simpelthen, man er nødt til. Altså, ja. Og det er også noget, man er nødt til at øve sig på, fordi ellers kan livet blive rigtig svært at komme igennem. Øhm, det er det allerede, når man har mistet nogen tæt på, så er det et vilkår, at det er svært i udgangspunktet. Ikke? Fordi det vil, det vil jo følge dig for evigt. At du har mistet din mor, før du skulle At du har mistet din bror, før du skulle At jeg har mistet min søster Det vil altid følge os Altså som en sten i lommen <laughs> Ikke fordi jeg skal referere til min anden podcast hele tiden Det lyder sygt klamt Men det er bare et, et ret fint billede på At den er der jo hele tiden Og så er det de der ting, den kan afføde rundt om Vi er nødt til at arbejde med Vi kan ikke arbejde med, at vores søsken eller vores mor er død Det er et livsvilkår for os Og det kommer der nogle, det kommer der nogle ting ud af og så må vi gøre, hvad vi kan, for at det ekspolerer det liv, vi så har tilbage her. For det vil de jo heller ikke ønske, dem, der ikke er her mere. Så det er vores fornemmeste opgave, tænker jeg det, at gøre os umage for at bruge det, vi så har. Og det vi, altså alt det, de ikke har mere, det skal vi sørge for at udnytte os for dem, altså, mens vi er her. Ikke? Men jeg forstår 100% godt, at man kan miste den der altså, naivitet og... Som jeres podcast jo også så fint hedder, ikke? Altså, man, man plejede at tro på for evigt. Man havde sådan en, ja, yeah, fucket Altså, jeg, jeg skal først dø om 100 år. Altså, jeg bliver 200 år gammel. Øhm, måske er det meget sundt, selvom man ikke skal prøve at grave noget godt ud af det. I et, et vist omfang, det. tænker jeg også. I et vist omfang. Men, men der kan være noget meget sundt i det, fordi det også, man kan vælge at se det som... Altså, det modsatte navitet, det er sådan en, et meget kynisk reality-check. Altså, så måske er meget fint lige at få med nogle gange, men så skal man også give en plads i nogle andre situationer, ikke? Øhm, Og måske er det også meget godt, at man ikke er sådan helt hovedløs mere. <laughs> altså, så man faktisk passer lidt ekstra på det der liv, ikke? Øhm, fordi det rammer da også mig nogle gange. Altså, den der, du ved, tror jeg, jeg sagde til mig en gang, sådan, kan du aldrig blive sådan helt radselslagen, hvis du er gået fra nogen og har været uvenner med dem? <laughs> altså, det kan slet ikke holde ud. Jeg kan slet ikke holde ud skils for folk at være uvenner med dem, for jeg er så bange for, at de dør. Altså, at, at, det, at det var sidste gang, jeg så dem. Og især folk, jeg er tæt på. Altså sådan... Øh, ikke, jeg har sådan en grundregel om, som vi prøver mig at overholde, og det er ikke, fordi vi er uvenner tit, men øh, må ikke gå sur i seng. Øh, må ikke være uendet med min kæreste, så jeg i seng. Vi skal have retorne ud, inden vi sover. Øh, og vi skal have noget ud, inden vi går fra hinanden. Vi skal ikke gå fra hinanden nu, Det skal løses, fordi... Hvis der nu skete noget for helvede, det vil ingen os kunne bære. Det samme med mine forældre. Jeg kan huske, jeg har ikke været særlig gammel, men de er taget sted til et eller andet, hvor vi har været uvenner. Altså teenager et eller andet, ikke? Og jeg græd bare alt den tid, de ikke var hjemme. Jeg var så ræd og kunne bare have sådan en sådan fornemmelse af, det går galt nu. De kører galt på vejen hjem, et eller andet. Helt paniktanker, ikke? Øh, og sådan helt hel motorvej op i hovedet. Jeg var helt sådan en grundangst for, at nu skulle de dø fra mig. Og det sidste, vi havde, vi havde sagt til den anden, det var sådan nogle nederen ting, hvor vi var uvenner, ikke? Så den, på den måde sidder det jo i mig. Men det må ikke fylde det hele. Fordi så skal jeg være bange hele tiden. Der er for mange mennesker, jeg elsker alt for højt til det. Ikke? Altså hold kæft, de kunne tricke meget angster, <laughs> hvis de ville. Ikke? Og hvis jeg gav det plads. Øhm, men det er en øvelse, og der er ikke nogen, der forventer, at man kan det efter fem år. Mange tak. Altså, det, det er også bare lige for at sige, det skal man altså ikke slå sig selv i hovedet, med. det kan jo lyde sådan, ah, bare gør det her. Men det jo, det jo kan være en livslang. Øvelse. Og det tror jeg også, det er. Og jeg ja. tror også, det kommer altså med små skridt ja. fremover. Det altså, tror jeg også. Og det, er jo, det er jo ligesom det med at gå altså, gå blive kørt ned, når man går over for grønt. Så næste gang, man så over for grønt, så tænker man, det kan jeg ikke. Og indtil man så stille og roligt begynder at gøre det igen. Præcis. Det, Præcis. det er ja. et virkelig godt billede på det. Jamen, jeg jeg sender den direkte videre til en øh, cykler. Ja. <laughs> ja. Kirsten, der ja. er en lille fin æske foran dig. Ja. Hvad, hvad er det for en lille en? Jamen, jeg har bedt med. Ja. Øhm, og øh, det, Altså det her Det er jo Det er sådan det hmm, Hvordan skal jeg sige det Fysiske jeg har ja. <laughs> øh, Hjemme mine forældre Der står der en stor øh, sådan, øh, Hvad er det Fletkiste eller sådan noget Hvor der ligger en masse af hendes ting Vi ikke har smidt ud ja. Dukker, bamser alt, Altså de ting hun var gladest for Tegninger og alt sådan noget øh, Det her det var en æske hun havde Jeg havde også en Sådan en syd æske ikke? Sådan en rigtig håndovervægtsæske Og øh, indeni der ligger øh, halvdelen af den, en sten, og hun har den anden halvdel med sig. Æh, det er stenen i lommen, helt fysisk. Æh, ja, sådan en helt flad sten, som så er knækket på midten. Ikke? Hun fik den anden med sig? Æh, ja, og det, det mærkelige er, at jeg kan simpelthen ikke huske, om hun har fået den i kisten, eller om jeg har lagt den på en skrav efter. Okay. Jeg ved bare, hun har den. Og var det en sten, som du fandt efter, hun død, eller en sten, jeg har fundet sammen, eller...? Det er en sten, jeg har fundet efter, hun er død, okay. og så har jeg tænkt, at vi skal have noget, der, hvor vi har en halvdel hver. Mm. Som seksårig? Jamen, det, det er jo det, der undrer mig ved det her. Altså, jeg, jeg har altid haft den her sten, så det er også det, der er mærkeligt for mig, at jeg har altid sagt det som, at, det, at hun har den med sig i kisten. Mm. Men min mor er i tvivl, altså fordi så har jeg sagt det højt til min mor, så at jeg, jeg kan kun huske, at du tegninger men jeg har et meget klart billede af, jeg lægger den der sten, <laughs> og at jeg har den her. Så det er lidt uvist faktisk, om det er min hukommelse, der spiller mig et, et bus her. Øh, men hun har den i hvert fald, så hun i hvert fald fået den på sin grav. Øh, og så ligger den sammen med en sok, som er hendes. <laughs> som er bare sådan en helt almindelig hvid sok med, med blonder, Som er helt møder nærmest også nu. Ikke? Altså, og meget lille. Og meget lille, ja. Øh, men den kan jeg huske, altså sådan i min barndom har den... Gørsted. Nu lugter den jo bare af sådan gamle ting, men den, jeg har følt, den lugtede af hende. Mærkeligt med sådan en nyvasket den ikke den overhovedet lugtede af hende. Men, øh, men ja, den, den gemte jeg. Det var de ting, jeg gemte fra hende. Sådan super underligt at gemme det, ikke? Altså, øh, så det, det ligger sammen, og det er sådan en ting, der bare... Jo, jeg bare har fulgt mig altid, <laughs> og jeg tager det ikke op særlig tit. Jeg tror, da jeg fandt den frem, øh, da vi lavede podcasten, og det er jo flere år siden, jeg gikket på den. Den er bare altid et eller andet sted. Og så fik jeg helt panik over det på et tidspunkt, fordi jeg var sådan, fuck hvor er den henne? Var flyttet, ikke? Og var sådan, jeg ved ikke hvor den er. Og kunne bare mærke, det er en de vigtigste ting, jeg har, den her åndsvær med en sten i, ikke? Æ, Og så var den selvfølgelig et sted i rodet, ikke? Fordi selvfølgelig smider ikke den er væk, jeg ved altid hvor den er. Men det var fordi, jeg ikke havde fået lagt den på plads endnu. Så nu har den en plads, hvor altid ved, den er i det her skab <laughs> derhjemme. Du arbejder på en øh, musikkanal. Ja. Og øh, du har taget et øh, stykke fysik til skulle jeg ja, sige. det må jeg desværre ikke spille på på 3, det er Ej, det fysik. kan jeg forestille mig. Så <laughs> får du Ja, ballade. Men det var... Skal jeg sige noget om det? Ja, hvis du har nogle ord knyttet til det. Altså, det kan jeg godt. Det er Nick Cave-nummer jo, øh, som er med i podcasten. Og det er det, fordi at øh, jeg er meget stort Nick Cave-fan, og øh, han har skrevet ja, to værker, er det jo faktisk nu efterhånden. Øh, Skeleton Tree og Ghost Teen to meget formidable plader, hvor han bearbejder sin egen sorg over at miste sin søn, hans søn Arthur, tror jeg hedder, som døde da han var 15 år gammel, faldt ud for en klippe. Øh, og det, det er jo to ret vilde soveværker, det her. Og øh, det nummer, vi skal med her, det, det tog vi med i podcasten, fordi det er jo også fantastisk lødesigner i det skærk, der også... Jeg, jeg sendte hende en masse Nick Cave-nummer, så valgte hun også det her. Men det rammer bare... Det er ikke så meget af teksten, det er, det er den måde, musikken lyder på, jeg synes lyder af min sorg. Øhm, og det, det er bare blevet lagt de helt rigtige steder i den podcast. Altså, og derfor er det nummer kommet til at betyde ekstremt meget for mig efter. Altså det, det værk er jo sådan et et værk for mig også. Så det er derfor, jeg også henviser så meget til det, fordi det er, det er sådan en rock i det her, eller noget jeg kan forholde mig til i, i alt det rodet, det efterlader, ikke? Øhm, og der er det her nummer øh, sådan ret vildt nummer for mig at få ud med. Tusind, tusind tak, fordi du kom med Det var en fornøjelse. The world is plain to see It don't mean we can't believe In something In any way My baby's coming back now On the next train I can hear the whistle blowing I can hear the mighty roar i can hear the horses prancing in the pastures of the Lord. Oh, the train is coming, and I'm standing here to see. And it's bringing my baby right back to me. Well, there are some The dream. Du har lyttet til ⁇ Jeg plejede at tro på for evigt. Programmet er produceret af Beam til Laut